Basme în limba română Ceainicul Odată, într-o bucătărie bogată și elegantă, stătea Blaș, ceainicul. Scump și delicat, Blaș era făcut să stea pe o pernuță moale și era mereu împrejurat de cești strălucitoare. Doar slujitorii de cel mai înalt nivel aveau voie să o atingă pe Blaș, dar și atunci, cu mânuși. Blași era un ceainic extrem de frumos. Avea un mâner lung și un gât curbat artistic. Era făcută dintr-un lut scump și pictată manual. Era stilată și splendidă. Lingurile, tigăile, vechea cutie cu iască, ceasul de pe perete, toți erau fascinați de frumusețea lui Blaș. Dar nimeni nu-i făcea complimente, nu apreciau niciodată nimic din ce făcea. În secret, erau geloși pe Blaș. Frumusețea ei îi speria. Toți știau că niciodată nu vor fi la fel de perfecți ca ea. Dar Blaș vedea un mare defect la sine. Avea o mică zgârietură pe capac. Era atât de mică încât proprietarul nu o observase niciodată. Dar asta n a oprit-o pe Blaș să se simtă incompletă. În timp ce, pentru proprietarul ei, era cel mai frumos ceainic, pentru Blaș însăși era un ceainic cu o zgârietură. Oh, oh, poți, te rog, să-mi dai un autograf? Te rog, doar, doar un strop de ceai pe suprafața mea lucioasă? Nu torn niciun strop pe tine, să știi. Dar cine ești, de fapt? Oh, eu sunt ulciorul de lapte, desigur, cel de dinainte s-a spart, așa că am fost special făcut ca să mă potrivesc cu tine Am auzit-o pe doamna spunând în magazin că nu i-ar plăcea să strice setul Au plătit în plus ca să mă facă pe mine să îți aparțin Oh, ce drăguț! Ați place aici? Îmi place! De când am auzit-o pe doamna vorbind, abia am așteptat să te văd și... Sunt complet fascinat! Ești atât de frumoasă! Ah, mulțumesc! Care e problema? Nu sunt un ceainic frumos, așa cum crezi tu. Sunt un ceainic cu o zgârietură. Nu merit toate complimentele astea? O zgârietură? Da, pe capac. Nu merit să mi se spună că sunt perfectă și fără cusuri, pentru că nu sunt... Despre ce vorbești? Ești perfectă cum, cum, cum nu se poate mai bine! Nu înțelegi! Toată lumea din bucătăria asta știe despre cusurul meu și continuă să vorbească despre asta. Ascultă! Dar dacă ar cădea din mâna proprietarului? Normal că ar putea! Dar nu înțeleg de ce e atât de mândră! De de pe capac? <laughs> Adevărat! Și sunt sigură că zgârietura e din cauza aroganței ei Am auzit că și-a întins gâtul atât de sus de mândrie, încât s-a izbit de candelabru Cum? Cum e posibil așa ceva? Candelabrul e acolo sus Nu, nu, eu știu povestea Într-o zi a sărit ca să plece undeva și capacul se tot mișca Toată lumea i-a spus să o ia mai încet dar ea nu voia să asculte! Și, bac, zgârietură! Adică, ar trebui să fie frumoasă! Și uită-te la ea acum! Ha, vezi, ai auzit? A, da, am auzit cum nu aveau niciun fel de noimă! Serios, ai lovit candelabrul și ai sărit și ți-ai spart capacul singură? Pe cine păcălesc ei? Eu nu cred că așa te-ai ales cu zgriătura. Dar cum s-a întâmplat, de fapt? Eu... eu nu mi-amintesc. Păi, nu-ți amintești pentru că nu e important. Dar nu i-ai auzit? Ar trebui să fiu frumoasă și perfectă. E datoria mea. Nu ar trebui să fii frumoasă și perfectă? Nu asta e datoria ta. Acestea sunt vorbe la cafeină. Ascultă! Unii te vor iubi... Și alții te vor urâ Tu decizi pe ce să-ți cheltuiești energia Dragoste sau ură? Nu poți să-ți faci griji mereu Despre ce cred ceilalți despre tine Să-ți faci griji doar despre ce crezi tu despre tine În final, asta e tot ce contează Chiar atunci, Blaș a fost ridicată de o servitoare Cu o mânușă albă A ridicat capacul și a turnat apă fierbinte înăuntru lui Blaș îi plăcea să fie umplută cu apă fierbinte O făcea să se simtă caldă pe interior Dar de fiecare dată era în taină speriată Că zgârietura va fi brusc vizibilă tuturor În timp ce Blaș își făcea griji pentru nimic S-a întâmplat ceva groaznic A intrat proprietarul și a ridicat-o Dar nu a ținut-o foarte bine Iar Blaș i-a alunecat din mâini ligăile, lingurile, ulciorul de lapte Toată lumea privea cu groază Marea cădere a ceainicului Și apoi Într-o clipă, blaș a fost la pământ Capacul era spart Mânerul lung și gâtul frumos Stăteau acum pe jos, lângă ea Frumosul ceainic a fost cules Și dus din bucătărie Vai de mine! Știam că va veni ziua asta! Adevărat! Ar fi trebuit să fie mai atentă la ce face! Sunt sigur că e din cauza zgârieturii! Din cauza asta, nu reușea să se mențină în echilibru! E adevărat? Am căzut din cauza defectului meu? Blaș nu putea înțelege că n-ar fi putut face nimic ca să oprească acea cădere! A fost ținută în mansardă zile în șir. Habar nu avea cei rezervă soarta mai departe. Blaș a plâns și a plâns toată ziua și toată noaptea. Au, oh, nu-mi place aici! Mi-e dor de bucătărie, mănușa moale și albă, apa fierbinte, soarele, pernuța, mi-e dor de toate. Dar e atât de ciudat! Când eram acolo, îmi făceam mereu griji despre ce gândesc ceilalți despre mine. Nu mi-amintesc să mă fi bucurat de soare. Țin minte că mă îngrijoram, că zgârietura de pe capac va deveni vizibilă în lumină. Am pierdut prea mult timp, sunt tristă pentru o mică zgârietură. Câteva zile mai târziu, intră servitoarea cu un trandafir splendid în mână. A pus trandafirul lângă blaș. Trandafirul nu era pus într-un ghiveci, în schimb, Rădăcinile îi erau învelite într-o pânză albă. Tu de ce ești aici? Și tu ai căzut? Să cad? De unde? Sunt aici doar pentru câteva ore. Apoi mă vor planta din nou. Nu, nu te vor planta. Și tu ai defecte, la fel ca mine. Uite ce spini ai! Spinii mei? Spinii mei nu sunt defecte! Sunt o parte din mine! Eu mă iubesc cu spinii cu tot Dar... dar cum este posibil? Nu se poate să-ți iubești defectele? Pentru ultima dată, nu sunt defecte! Spinii ăștia mă fac ceea ce sunt Oamenii poate mă plac sau nu, dar eu mă iubesc Și asta e tot ce contează Chiar atunci, proprietarul a intrat în mansardă să-și vadă ceainicul îndrăgit Oh, încă sunt așa de trist pentru tine nu vreau să renunț la tine! Ce să fac? În timp ce proprietarul s-a așezat, gândindu-se ce ar trebui să facă cu blaș, aceasta s-a gândit Au! Oh, încă mă mai iubește! Chiar și acum, când sunt doar un bol? Cum de nu mi-am dat seama mai devreme? Nu i-a apăsat niciodată de zgârietură Ulciorul avea dreptate! Unii mă vor iubi, iar alții mă vor urî. Eu sunt cea care decide pe ce îmi cheltui energia În tot timpul ăsta am ales ura Dar nu mai fac asta De azi înainte, eu aleg dragostea Blaș s-a simțit brusc mai ușoară și liberă Și-a dat seama că era inutil împovărată de lucruri Pe care nu le putea stăpâni A oftat și s-a uitat la proprietarul ei Uită-te la el! E atât de trist pentru mine. Dacă el nu vrea să renunțe la mine după toate astea, atunci nici eu n-ar trebui să renunț la mine. Hmm, să vedem cum să îl ajut. Blaș s-a gândit o vreme, iar apoi și-a dat seama ceva. Trandafirul? Sigur că da! Mă poate folosi ca ghiveci pentru trandafir! Blaș s-a mișcat repede înspre trandafir A avut grijă ca proprietarul să nu se uite la ea Pentru că oamenii nu au voie să știe viețile secrete ale ceainicelor S-a apropiat foarte tare de trandafir Și și-a înclinat ușor capul în direcția lui Păi să sperăm că e suficient Asta i-ar da un indiciu? Când proprietarul s-a întors la masă S-a mirat să vadă nicul stând atât de aproape de trandafir Stai! Tu mereu ai stat atât de aproape de trandafir? Ah! Nu contează! Tot nu știu ce să fac cu... Stai! Trandafirul! Pot pune trandafirul în tine! Oh! Ce idee genială! Sunt un geniu! Ah, oh, Da! Așa e! Tu ai avut ideea? A ieșit cu Blaș într-o mână și cu trandafirul în cealaltă. Fără să mai piardă timp, a adus repede pământ din grădină și l-a pus înăundrul ceinicului. A turnat puțină apă și a pus trandafirul cu multă grijă. Arăta minunat! Un minunat trandafir într-un minunat ceinic. Blaș era cel mai fericit ceinic din lume. Nu-i mai păsa că e stricată. Sau că era cam ascuțită pe la margini Se iubea exact așa cum era S-a bucurat de aerul proaspăt și de lumina soarelui în fiecare zi După ce în sfârșit s-a acceptat pe sine complet Și-a dat seama că nu avea de fapt niciun defect Nu era un ceainic spart sau un ceainic cu o zgârietură. Ea era blaș.